Геннадій зателефонував Уляні і спитав, чи не мав в неї адреси батька Ніка. У мене є все, відповіла дівчина. Тоді прихопив з собою адресу, виход з дому. Я зараз під'їду. Гаразд, сказала Уля, нічого більше не питаючи. Вони зупинилися біля будинку батька Нікона. На їх щастя, чоловік був удома. Геннадій подав йому листа. Цей лист. Написав ваш син перед смертю, пояснив Геннадій, і відійшов, щоб не заважати чоловіку. Було видно, як від читання останнього синового послання опустилися плечі кремезного чоловіка, як тремтіли аркуші паперу в його міцних руках, і як він витер очі рукою. Дякую вам, сказав чоловік, повернувшись до Геннадія та Уляни. І боляче, і легше стало. Трохи відлягло від серця. На похоронах Никона дехто підходив до свіжої могили і плював на неї. Усі вважали, що він був на боці ополченців і наповав їх водою з доброї волі. Звичайно, кожному тепер не поясниш, не одразу відбілиш ім'я сина, але ця записка буде зі мною до скону. Зробіть мені, будь ласка, копію листа. Звичайно, зроблю і дам. Можете проїхати з нами і показати його могилу? Спитав Геннадій. Він був нашим другом. Свіжа могила Ніка була неподалік від центральної доріжки. Бачте, знову хтось зламав дерев'яний хрест, сказав чоловік. Доведеться ще раз міняти. Та то пусте. Незабаром поставлю тут пам'ятник. Хочу написати на ньому щось, «Із пісень сина». «Допоможете підібрати?» Звичайно, відповів Геннадій. На могильному горбку вінки біля зламаного христа портрет Ніка, бритоголового, з церешкою в усі, усміхненого, життєрадісного, з розкосим розрізом очей, у яких світиться саме життя. «Привіт, Ніку!» сказала Оля про баджі друже. Стиха промовив Геннадій. «Я хочу побути на одинці з сином, поговорити з ним і попросити вибачення», – сказав батько Никона. «Ми вас зачекаємо в машині». «Не треба», – покитав головою чоловік. «Я сам доберуся додому, а ви їдьте з Богом». «Лугандія», – сказав Геннадій Никон, що означало «прощавай». Вони поволі пішли до машини, Встанем часом. «Найдай с голове песня, — Ника, — сказал Геннадий Ули, — Памятаешь, пусть шепчет тебе осень, Какие маски мы носим, Пусть шепчет тебе ветер О чем-то на рассвете В поднебесье, разливая краски, Осень золотает, дарит мне не напрасно». Примитка. Песня «Осень» автор Дмитро Пикалу. А мне спали на думку такие редкие, тихо промовала Уля и продекламовала. Хочу забыть чувство надежды, укрепляю веру. Пусть дым в салоне, я обгоняю ветер, ухожу от погони, но от себя не сбежать, примитка. Песня «Вечная дорога», автор Дмитро Пикола. Ник видчувал, что то его останні песни, сказал Геннадій. Не даремно ж такі назви – «Вічна дорога» і «Осінь». Розділ 87-й. Богдана Стефанівна полегшено видихнула. Нарешті митниця позаду, і автобус, у якому вона поверталася додому, заїхав на територію України. Здавалося б така сама місцевість. Однак і дерева, луки, річки і все одно відчуття своєї землі Рідної, не чужої. Від напливу емоцій Богдани Стефанівни заспівала душа, хвиля радості наповнила все єство. Скільки часу вона мріяла про таку мить? Надія повернутися на батьківщину не покидала її навіть тоді, коли здавалося, що в неї не лишилося жодного шансу. Автобус хитнуло на вибоїні і жінка притисла до грудей хвору праву руку. Вона прикрила очі, і спогади знову полинули з пам'яті. Згадалася циганка Роза, нахабна, зухвала і зла. Саме вона спочатку здалася Богдане Стефанівні такою гостинною і привітною, коли жінка не знала, де переночувати. Циганка запросила до себе – і за наївність Богдана Стефанівна мало не заплатила життям. На хата десь у Підмосков'ї на дві кімнати і більше десятка циган та їхніх дітей, вічний галас, сварки, диві цигарок. І все те можна було б стерпіти, якби не один день, який змінив її подальшу долю. Жінці дали виспатися, нагодували. Клали спати, а вранці вона в сумоці не знайшла ані грошей, ані мобільного телефона, ні документів. Роза запропонувала пройти в сарай, де нібито сховала її речі, щоб діти не розтягли. Там на Богдану Стефанівну чекали двоє кремезних чоловіків. Дерев'яний стіл, на ньому пляшка самогону. «Пий!» – наказав «Циган, чим більше, тим краще! Я взагалі не вживаю спиртне!» – запротестувала жінка. «Не ведеться випити!» – сказав чоловік. Її соломіць поклали на стіл, прив'язали мотузкою руки і залили в рота пекучу рідину. Вона плакала, благала, умовляла все марно, напували, аж поки перед очима жінки все розпливлося. І вона збайдужила до насилля. Крізь сон вона чула, як їй оголили праву руку, а рота заткнули кляпом. Один точний сильний удар топорищем по руці, шалений, пронизуючий біль, і зникло кудись усе жахіття. Жінка прийшла до тями, коли їй на обличчя роззахлюпнула води. Болить просто гнала Богдана Стефанівна. Доведеться потерпіти. Води, попросила жінка. Воду треба заробляти. Досить ніжитися в ліжку. Пора на роботу. Яка робота? Я не можу горхнути рукою. Це добре, посміхнулася Роза. Буде виглядати правдоподібно. Що вам від мене треба? Зараз тебе відвезуть в пішохідний перехід, Пояснила циганка Там будеш просити милостиню Стати же брачкою Так зароблятимеш На харчі А ввечері тебе привезуть сюди І я тебе нагодую Да ти драла навіть не думай Наші люди завжди поруч Вони будуть підходити до тебе І ти віддаватимеш їм гроші Перші дні були найжахливіші Навіть зламана рука так не боліла як опікав сором. Іноді жінка від болю та недоїдання не притомніла, і тоді люди ставали щедріші і подавали більше. З роботи в переході її перевели на приміські електрички, але й там кожного разу з сусіднього вагону за нею пильнували. Іноді їй дозволяли зателефонувати доньці, але тільки сповістити, що в неї все добре. Потім Роза сказала, що її діти гралися з телефоном і десь його загубили. На жаль, Богдана Стефанівна не знала на пам'ять номер телефону Насті і втратила з нею зв'язок остаточно. Жінка постійно обдумувала план втечі. До милиціонерів звертатися годі було і думати. Щодня вони підходили до чоловіка, який забирав зібрані гроші, і циган відраховував правоохоронцям певну суму. Втекти не було можливості, але надія її не покидала. Жінка вірила, що така нагода може випасти зовсім неочікувано, і це давало їй сили виживати. Одного дня вона зайшла в електричку, а циган, який мав її пильнувати, затримався на платформі підвернув ногу і не міг на неї опертися.